Ja Bakom veckans dramatik på världens börser och atens gator skymtar en ny och kanske annorlunda finanskris med Europas euroländer i huvudrollen. Från bankkris till statskris. Ekonomi är kort lördag med Britta-Linna Ekström. Ja, frågan ställdes lite mer direkt eller indirekt här. Har vi fått en ny finanskris? Lars Kalmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet. Ja, det är väl för tidigt att säga men det är ju ändå en kris som vi är på väg in i som kan visa sig få svåra följder för konjunkturutvecklingen. Att den blir långsammare än man har tänkt sig. Mats Hallgren, journalist med EU som bevakningsområde, vad är ditt svar? Finanskris, nej, inte ännu men det finns tecken på att det kan komma. Hur kunde det gå så här illa, Lars? Jag skulle säga att grundorsaken är ju egentligen att när vi gick in i finanskrisen så hade väldigt många länder dåliga offentliga finanser. Så man hade ett svagt utgångsläge. Sen finns det ett mer långsiktigt problem att vi har ju en åldrande befolkning i nästan alla ekonomiskt utvecklade länder. Och det har man inte anpassat sig till. Några få länder, till exempel Sverige och Danmark har gjort det. På vilket sätt då? Ja, vi har ju fixat ett pensionssystem som är långsiktigt robust och vi startar också med betydande överskott. Men USA och de flesta andra länder har väldigt stora anpassningar framöver. Och det vet ju marknaderna om. Så att de problemen så att säga adderas till de akuta krisproblemen. Mats? Ja, alltså, när man konstruerade valutaunionen EMU och euron så. Så... Du tar du tillbaka frågan till Europa. Ja, just det. Då såg man ju att det här var ett problem med att penningpolitiken och räntesättningen var en och lika för alla. Men finanspolitiken låg kvar hos varje land för sig. De ville inte släppa från sig skattesuveräniteten. Och det försökte man lösa med att man i senaste stabilitetspakten, som, där länderna förband sig att ha överskott i sina budgetar över en konjunkturcykel- och samla i laderna- så att de aldrig skulle få budgetunderskott- större än 3% av BNP i dåliga tider. Hade alla följt den där pakten- då hade den här krisen samlut inte uppstått. Men problemet var att de struntade i den där regeln. Och det började med Tyskland och Frankrike- och då tappade stabilitetspakten respekt- och så kunde andra länder slarva- och Grekland är det allra värsta exemplet. Och varför följde man inte? Ja, varför följde man inte? Det... det, det... Det är valrörelser, man vill gärna ut med pengar- man vill ställa ut vallöften, inrikespolitik. Gör att man, och, så, och så hade man väl inte känsla för att varje land- är en del av helheten när man väl har en gemensam valuta. Och där är liksom insikten brast där. Lars, först, har du någonsin trott på det här- att man skulle följa det här? Ja, så alltså från början så tog man ju stabilitetspakten på allvar- det är samma regler i den som när det gäller finanspolitiken som behövs för att kvalificera sig för att få vara med i EMU. Och det togs ju på allvar när, när, när så att säga länderna kvalificerade sig. Men sen så har man då inte vågat använda de sanktionsmekanismer som finns. Alltså med depositioner och böter. Helt enkelt därför man tyckte att det har varit politiskt svårt. Men systemet i sig, reglerna är bra. Problemet är att de inte följs. Nej, men alltså det, det, det tror jag... Det finns anledningar att, något... att kritisera systemet Själva också. Själva systemet, om man följer det till punkt och pricka- så fungerar det. Men problemet uppstod med att det var två stora, starka- politiska länder som bröt pakten först. Och straffproceduren... Och det var... Det var... Tyskland ty... och Frankrike. Mm. Och straffproceduren var väl på gång- och kommissionen var på väg att till och med- bötfälla Tyskland och Frankrike. Mm. Då gör de liksom en politisk kupp och kör mm. över kommissionen. Och det blev inga böter och då tappade man respekten för stabilitetspakten. Och man förlängde ju också tidsperioderna i den mm. revision som gjordes innan de här reglerna skulle börja bita, innan sanktionerna skulle börja bita. Så från att det har varit tre år från början så kan det nu vara och sex, Och detta var före finanskrisen? Men det var alltså. 2005 som det hände. Men om inte, om inte finanskrisen hade kommit 2008, hade vi, haft den här, hade vi varit i det här läget nu? Ja, alltså man Europa, var dåligt alltså. rustad för, för en lågkonjunktur. Mm. Det såg ganska bra ut omedelbart efter 2005. Då förbättrades finanserna i andra länder därför att det var högkonjunktur. Mm. Det hade sett dåligt ut i, i, i varje lågkonjunktur. Men nu har det blivit en extremt djup lågkonjunktur. Och då har det blivit katastrofalt. Ja, och, eh, kommissionen har ju upprepat sagt det här att ni måste i goda tider samla i ladorna. Men det har inte skett. Och nu, ja, nu är vi där vi är. Och eh, det är Grekland som, är, som har skapat den här dramatiken de allra senaste dagarna och gjort alla människor mer eller mindre rädda. Eh, klarar Grekland att betala sina skulder? Ja, det är ingen som vet. Det här, eh, nödlån, det här nödlånet som nu... Eh, eh, är på väg att godkännas eh, från euroländerna och IMF på 110 miljarder euro. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Det är ju till för att Grekland ska få lite ro. Man lyfter liksom ur Grekland och sköter om Greklands statsskuld. Eh, men det finns ju många som tvekar på om det, om det där räcker- mm. Eh, eh, Lars Kalfast, jag vet att du har varnat för att det smitt kan smitta det här till, till den grekiska sjukan, så att säga, det som konsekvenserna av det kan smitta till andra länder i närområdet. Ja, så till att börja med. Vad säger de? Ja, marknaderna tvivlar ju en del på första hand Portugal och Spanien. Mm. Men egentligen är Frankrike i ungefär lika dålig situation som Portugal. Så att. I och för sig är alla de här andra EU-länderna i en betydligt bättre situation än Grekland. Men för... Även de här som man, kallar ut som, som man pekar ut som, som presumtiva krisländer. Ja, det, det, det är en väsentlig ja. skillnad mot Grekland. Men det är ju ändå väldigt svårt att säga hur marknaderna. kommer att, att agera. För att där tittar man ju på hur andra marknadsaktörer agerar. Så att det kan ju liksom bli en självuppfyllande profetia nästan. Sverige Kommer Sverige att klara sig undan? Ja, Sverige har ju en väldigt mycket bättre situation med mycket mer stabila offentliga finanser och låg statsskuld. Så att vi, vi borde inte drabbas direkt men vi kan ju drabbas av de indirekta verkningarna. Men är det här pratet om, om smittoeffekter, är ju överdrivet. Alltså... Det är sant att både Portugal och Spanien har ju statsskulder som är mycket. mycket. Grekland ligger på 130 procent och mm. jag tror att Spanien och Portland ligger under 100 procent. Ja. Ja. Men risken är att om det nu inträder ett visst lugn i Grekland så tittar marknaden på nya möjligheter där man kan köra länderna och köra upp räntorna. Och det, det första exemplet. Och där finns det ett exempel. Man börjar liksom köra Portugal nu. Man ligger i statsgrupperna. Ja, det är mitt intryck. Men det är ju inte så att alltså marknaderna drivs ju inte av illvilja utan det är ju Nej. pensionsfonder och andra som är rädda för om, om så att säga sina eh, placeringar att, att, att de ska raderas ut. Så att det är ju det det är frågan i första mm. hand. Eh, som en effekt av det här kommer det nu en andra krisvåg i den globala reala ekonomin, det vill säga i produktionen och konsumtionen. Alltså, konjunkturutvecklingen kommer nog. Om inte det här ebbar ut väldigt snabbt, vilket jag är tveksam till, då kommer den ju att bli långsammare. Det blir i varje fall en långsammare återhämtning än man har trott. Om det sen blir väldigt mycket värre, det får vi hoppas att det inte blir, men det kan ju inte uteslutas. Finns det någonting som visar på att det börjar svaja i prognoserna för tillväxten? Ja, så långt har man ju inte kommit än, men man har väl redan tidigare sagt att det finns att det här är en risk som finns att det kan bli sämre än vad man har trott och den risken har ju förstärkt. Men om nu den här senaste tidens dramatik har, har vuxit kanske mycket, mycket snabbare än vi trodde från början. Vi vet som säga att inte också så att säga, effekterna på den reala ekonomin kommer lika snabbt. Alltså kommissionen presenterade sin vårdprognos i tisdags. Och den var ju eh, ganska optimistisk. Man var till och med lite mer optimistisk än vad man trodde man skulle vara. Och om den, bär, den kom, om den prognosen bär, då underlättar det naturligtvis för att hantera den akuta krisen. Men det finns ju också tecken på att... Eh, i i finanssektorn så börjar banker bli lite oroliga för sina motpartsrisker- och börjar bli lite ovilliga att låna till varandra, vad som kallas för interbankmarknaden. Det var ju det som det var det väldigt, väldigt år akut år under den förra krisen. va eh, Så där finns ett, ett tecken som drar åt andra hållet. Man har ju sagt då när det gäller tillväxten och konjunkturprognoser- så har man ju sett och sagt att det är, ju, det är Asien som är det stora dragloket med Kina i spetsen- eh, kan, kan det bli så att, att Kina kommer att få dra ännu mer av tillväxten i Europa till exempel? Alltså det verkar ju vara en mycket mer robust konjunkturåterhämtning i Asien. Men alltså, blir det så att det blir en konjunkturförsvagning då först i Europa? Sen kan det ju hända ut alltså, ett senare skede att marknaderna också börjar tvivla på andra länder, andra stora länder med stora underskott. Mm. som USA, Storbritannien, Japan som ja, har en situation som är mångt och mycket påminner om Grekland. Då kan det bli riktigt allvarligt. Det har vi inte sett ännu, därför att nu, nu flyr ju placerarna till amerikanska, brittiska statspapper. Där går räntorna ner. Men det gjorde de ju till en början också på bland annat grekiska statspapper i början av finanskrisen. Så att det är ingen garanti för att det inte kan slå till senare. Får jag bara säga att Storbritannien har ju ett budgetunderskott som är i storlek som ja. Grekland, alltså nära 14 procent. Något som inte har diskuterats i den här valrörelsen som just slutade. Så de kan få problem. Och där vi inte vet hur det blir i Storbritannien. Nej. Kanske inte heller så bra för sammanslagningen. Ja, med av re re Regeringsförhandlingar mitt under en kris, det är väl det sämsta man kan ha. I veckan som gick så sa Tysklands förbundskansler Angela Merkel att det, vad det handlar om, att det är inget annat än att Europas framtid som står på spel, sa hon. Varför säger hon så Mats? Det kan ju vara så att hon har rätt. För det första. Så finns det naturligtvis också ett moment där hon säger detta, att hon vill skapa hemma hos sig själv i Tyskland. En, ett krismedvetande för att eh, hon ska få igenom och få stöd, folkligt stöd för den stora ansträngning tyskarna nu får göra för att rädda Grekland. Alltså, Tyskland ska ställa upp med jag tror det är 22 mm. miljarder av de här 80 som euroländerna ska ställa upp med. och Det är en stor börda för tyskarna. Tyskarna säger varför ska vi som går i pension vid 67 pröjsa för att grekerna slutar jobba när de är 53? Mm. Och det där måste hon försöka möta dramatiserar hon i onödan? Nej, alltså det är klart att det är väldigt politiska påfrestningar. Dels som att säger, då de länder som får ställa upp och betala för att andra har misskött sig. Men det är ju samma sak då i ett land som Grekland. Så klart att det blir en motvilja mot de andra EU-länderna som upplevs som förmyndare och kanske man tycker ställer orimliga krav även om de egentligen inte gör det. Mm. Igår kväll var det ett extrainsatt toppmöte i Bryssel- där eh, euroländernas regeringschefer träffades och eh, för att diskutera läget och ta fram en ny krisstrategi. Och budskapet från EU:s valde ordförande Herman von Römhjö i natt efter mötet, det var att de nödlån som Grekland har fått, de ska man snabbt kunna ge också till andra länder. Vi ska höra vad han sa. The a European stabilization mechanism to preserve the financial stability in Europe. Matsalgren, du följde det här mötet igår kväll från Stockholm. Eh, vad, vad, vad, vad är din kommentar till mötet? Har, eller, ja, det där låter ju blev väldigt, Nej, jag det det, det det enda nya i det där mötet det var just den här stabilitetsmekanismen som de kallade för. Eh, som vi vet inte hur den ska se ut- vi vet inte hur mycket pengar den ska få. Finansministern ska träffas imorgon söndag för ett extraordinärt möte och då ska vi få veta mer. Men tills vi får veta mer så är det svårt att bedöma det, det övriga som, som kom från mötet att man ska ha skärpfinansreglering, man ska förstärka stabilitetspakten, man ska ha mera bindande regler i strukturpolitiken. Det är egentligen gammalt material som de samlar upp. Fanns det inget nytt? Jo, den här stabilitetsmekanismen, ja. mm. det var det nya från igår kväll som jag inte har hört tidigare. Mm. Och hur viktig är den? Ja, det är jätteviktig. Men hur i himlens namn ska man få pengar till den? Om Grekland behövde 110 miljarder euro och om Spanien hamnar i samma läge, så behövs det minst lika mycket pengar. Och de pengarna finns liksom inte. Utan de här länderna som nu hjälper Grekland, de får ju själva låna. Och grekerna snultar lite grann på till exempel Tysklands kreditvärdighet. Men det finns en gräns för även Tysklands kreditvärdighet om de ska låna upp mycket mera pengar. Men det som, ändå kom, det som man ändå diskuterar nu eh, inom eurosamarbetet, Räcker detta? Ja, det, finns ju, det finns ju ingen som, som vet, men det är klart att kommer man inte med något särskilt konkret, då. Det kan men det ju verkar ju skapa... som att det är lite på gång i alla fall. Ja, det, det vet vi ju inte. Det har ju hänt förut att man har använt stora ord och så har det inte blivit så mycket. Och då har situationen snarast blivit sämre än om man inte hade sagt något alls. Hur lång tid har euroledarna på sig då? Ja, till på måndag. När marknaden öppnar igen. Vad ja, alltså, menar du? Men jag menar att imorgon måste finansministerna komma ut med något som är mer prestist. Och då, då är det alla EU-länder, även Sverige? Ja, det, beslutet måste tas ja. i, i form av en EU-förordning ja. antagligen. Ja. Och det gäller även Sverige. Och den måste vara så precis och så trovärdig att det får effekt. Annars så fortsätter nog det här. Det är regndans lite grann som pågår. Man dansar och dansar och hoppas att det ska börja regna. Ibland gör det, ibland gör det inte det. Men det är också upp till vad de enskilda länderna gör. Att det är klart ju mer trovärdiga planer för budgetkonsolidering som de här krisländerna kan presentera, ju mindre. Så att tvivel blir det ju på marknaderna och det är kanske är det som till sist är egentligen det mest avgörande. Man är inne på rätt väg så att säga. Ja, man är ju inne på rätt väg men det gäller ju att, att göra visa trovärdigt att man kommer att göra tillräckligt mycket för att marknaderna ska övertygas. Mm -hmm. I grekiska parlamentet har man nu tagit sin egen åtstramningspaket och den ska nu så att säga, sjösättas för kvartal för kvartal. Och varje kvartal ska de få hjälp med pengar om de sköter sig. Så det kan ju gå bra också. Men euro, alltså, eurosamarbetet på sikt, alltså, hur, hur, hur, vad kan man säga om det? Blir... Alltså... Oavsett, är det är klart det är beroende av hur man löser den här akuta krisen. Men om man tittar lite längre fram, allt som har hänt och det här vi var inne på tidigare, att man har haft ett system, man har haft regler, men man har inte följt dem. Vad är det som säger att inte hela systemet löses upp om inte det blir mycket skärpta en skärpt finanspolitisk disciplin? Nej, men det... det... EMU kommer inte att bli som det har varit efter det här. Det är alldeles entydigt. Och det, Men kan det kommer inte att läggas ner. Det kan det. gå mot sin upplösning. Det kan det. Uh -huh. Och ska man undvika det så måste man göra ett antal saker. För det första måste säga, respekten för stabilitetspakten skärpas. Disciplinen måste skärpas på det området. Och för det andra måste man också få igång. Och det får framtiden utvisa. Ja, man måste få igång också inte bara den finanspolitiken utan också för strukturpolitiken. För det är också ett problem att de här länderna i Medelhavet har tappat i Konkurrenskraft mot Tyskland och det måste man också rätta till. Vad är problemet Lars Kramfors? Ja, alltså, det är helt nödvändigt att man skärper de finanspolitiska reglerna. Nu är inte det så lätt att göra därför att ska man verkligen göra det på alltså, tillräckligt då tror jag att det behövs fördragsändringar och det tar ju tid. Mm. Eh... Det har Merkel sagt att hon är beredd att driva fördragsändring för att kunna skärpa pakten. Men andra har sagt att de inte så gärna vill ha för fördragsändringar. Alla måste vara, alla. Alla måste vara ja. överens. Ja. Hur lång tid har de på sig? Matt, eller Lars, förlåt. Ja, det tar ju tid, men de måste starta en trovärdig process väldigt snabbt. Har man gjort det? Nej, de har man inte gjort det än inte med det här mötet som var igår till exempel och det som kommer nu resten av helgen. Min bedömning av mötet igår är att det har inte lämnat något starkt bidrag till trovärdigheten. Det är möjligt att det kommer någonting imorgon från finansministrarna. Mm. Eh, det verkar också som det har en, en klyfta, en förtroendeklyfta har växt här de senaste dagarna mellan marknaden och politikerna. Lars Ja, men alltså lite ska man ju klart för sig att det är ett slags blame game här. Att här, här gäller det för politikerna att skyffla skulden på någon annan. Det finns mycket problem på de finansiella marknaderna och regleringarna har varit otillräckliga och, och, och så vidare. Men det finns ju också ett grundläggande problem här att, alltså att politikerna har inte skött finanspolitiken på rätt sätt. Och det försöker man ju då avleda intresset från. Och det är kanske inte så, så bra egentligen för diskussionen på det sätt som man gör det. Nej, men man förstod ju inför mötet igår kväll också att det här man skulle visa upp nu en enig styrka från euroländerna. Och att man skulle ta upp kampen mot marknaden. Det var ju nästan lite krigsförklaring. Varför ja det ja, men Det är ju det att man skiftar skulden här som Lars säger, att det är marknaden som är skulden. Fast i själva det är det ju politikerna själva som men har ställt det. Men det nytt, ställt... brukar det inte gå till så här? Det brukar gå till så där va. Men jag menar en slutsats som jag drar av det här, att om det här nu ordnar sig, då, då blir alltså eurosamarbetet mycket mer fördjupat och mer överstatligt faktiskt. Och är det bra? Det är en bedömningsfråga. Problemet alltså med marknaderna här det är ju att de re har reagerat för sent. Så att man har länge lånat ut till Grekland, inget hände med räntorna och sen så händer plötsligt någonting. Så marknaden får också ta på sig lite skuld för utvecklingen de senaste dagarna. Ja, men, ja, men samtidigt så vet ju alla att det är på det sättet och det var ju därför man tillskapar de här reglerna i stabilitetspakten som man sen inte följde. För att, alltså att ha någonting istället när, när man inte kunde så att säga, lita på marknadsmekanismerna. På måndag. Då öppnar kontoren, då öppnar börserna och räntehandlarna är på plats. Vad händer då, Mats? Ja, det har jag ingen aning om. Vad tror du? Nej, jag tror att det fort, oro fortsätter. Vad säger Lars? Ja, jag tror att även i bästa fall så får man räkna med en, en period av, av turbulens. Mm. Då, med de orden från Lars Kalmfors och tidigare Mats Halgren så säger jag tack till er båda för att ni var med i Ekonomiekot lördag och det var jag Britta-Lena Ekström som ledde det här samtalet.